Bună ziua, dragi ascultători! Învățătura despre Sfânta Trăime, așa cum o avem în creștinism, nu o avea niciun popor de dinainte de Hristos. În unele religii, Sfânta Trăime era numai preînchipuită, iar în Vechiul Testament era foarte puțin cunoscută. Propriu zis, în Vechiul Testament. Ea este numai insinuată. Aici Dumnezeu o revelează numai în linii generale. Existența mai multor persoane în ființa dumnezească, este indicată în Vechiul Testament, în Cartea Genezei. Și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. Geneze, capitolul 1, versetul 26. Apoi, în capitolul 3, versetul 22, iată Adam s-a făcut ca unul din noi și un alt loc în Geneze capitolul 11, versetul 7, veniți să ne pogorâm și să amestecăm pe loc graiul lor. În aceste texte vedem o convorbire, o consfătuire a lui Dumnezeu cu cineva. Este o convorbire între persoanele Sfintei Treim și, chiar dacă ele nu sunt numite, prezența lor a mai multor persoane este evidentă din folosirea pluralului. Să facem om, veniți să ne pogorăm, și iată Adam s-a făcut ca unul din noi. Numai puțin a fost accentuat și textul de la Isaia, capitolul 6, versetul 3 în care se spune că serafimii pe care i-a văzut profetul, stând în fața lui Dumnezeu, strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot. În întreita repetare a cuvântului Sfânt, Sfinții părinți văd indicată Sfânta Treime, iar în singularul Domnul Savot, ei văd unitatea ființei dumnezeiești. O indicație a tripersonalității lui Dumnezeu o avem și în arătarea sau în teofania de la stejarul Mamvri. Avram vede trei bărbați, dar li se închină și li se adresează ca și cum ar fi unul singur. Prin aceasta el mărturisește un Dumnezeu în trei persoane. Vechiul Testament conține și câteva mărturii prin care se arată chiar și numele persoanelor Sfintei treimi. Astfel se vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Sfinții părinți spun că sub aceste denumiri se înțelege Fiul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e personificat. În psalmi se spune, prin cuvântul Domnului cerurile s-au întemeiat și prin duhul gurii lui toată podoaba lor. Mesia, despre care se vorbește în vechiul testament, e numit uneori Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu. Iar la Isaia se spune că Mesia se va naște din fecioară. Numele lui va fi Dumnezeu prea puternic, părinte al veșniciei, stăpân al băcii. Iar Dumnezeu îi se adresează ca unui fiu, tu ești fiul meu, eu astăzi te-am născut. În psalmul 2, versetul 7. După cum vedem, în vechiul testament, Sfânta Treime e amintită, dar nu e mărturisită cu toată claritatea. Și de aceea, pe baza vechiului testament, nu se poate alcătui învățătura despre Sfânta Treime. Toate locurile unde Sfânta Treime este amintită în vechiul testament, trebuiesc raportate la noul testament, în care Sfânta trăime se arată cu toată limpezimea. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!